dete uživo rušenje svjetskog kina rekorda Ok, štoperica je upaljena, možemo krenuti. Dobar dan svima za početak. Dobrodošli u mojih 15 minuta. Inače, moj skromni, tako ga volim nazvati, doprinos ovom rušenju Guinnessovog rekorda Hrvatskog radija. Dugo sam razmišljala što će mi zapravo biti najveći izazov u svemu ovome. Hoće li to biti napisati tekst koji će toliko trajati? Možda naći dovoljno informacija da taj tekst obogatim i argumentacije kojom želim iznijeti. Ali sam zapravo shvatila da će najveći izazov u svemu tome biti pričati sporije nego inače. I dobro da sam ovo napisala, zato što je to sad i meni podsjetnik, jer osjećam da sam krenula brzo. E, inače brzo čitam i pričam, a s obzirom da se ovdje svaka sekunda vrijedi, malo ću to danas usporiti. Moje ime je Dora Srdar. Došla sam na drugi prije nekih dva i pol mjeseca zajedno sa svojim kolegama Markom i Hrvojem koji ste mogli evo, čuti prije mene. Nadam se da ste uživali u njihovih 15 minuta. Inače nas možete slušati svakog radnog dana jutrima od 6 do 10 sati. Želim vam svima sve najljepše za početak u novoj godini. Nadam se da je protekla noć prošla dobro, onako kako ste i očekivali. Vjerujem i nadam se da ima puno onih koji su budni u ovo doba, sad je već lagano i popodne, da nije nikome prerano. Znam da je meni to pomoglo, to da me nije zapao neki kasni, odnosno noćni termin ili onaj ranojutarnji. Ali moram ipak reći svaka čas i mojim kolegama koji su ovdje sjeli i tako već više od 24 sata se ovdje izmjenjujemo bez prekida. Dijelimo svoje teme i priče s vama kako bi ovaj rekord stvarno bio srušen. Nije lako, naravno, posebno. Jučer kad sam slušala one prve, i to možemo ih nazvati uh, pionirima ovog rušenja, uh, bio je tu i Turki, bila je tu naša Zlata, bio je tu Gotla, tek onda mi je zapravo u glavu došlo što točno 15 minuta govora znači i da zapravo i nije baš tako bezazleno uh, kako uh, mi to mislimo. Ponekad je nama na radiju uh, izazovno popuniti 3 tri minute radijskog etera, a zamislite sad kad trebam pričati 15 minuta u komadu bez ikakvih intervencija, bez glazbe, bez ikakvih sugovornika i slično. Međutim, nekako mi je lakše kad znam da su moji kolege prije mene to uspjeli i da se bližimo toj završnici još nas nekih sati pola od prilike dijeli do toga da saznamo jesmo li u tom naumu i uspjeli. Inače, sve ovo naravno ima i posebnu težinu u ove dane, a zašto to kažem? Zato što je baš uh, jučer bila Nova godina, odnosno Silvestrovo, danas i, i ta Nova godina. Lagano je već sad iza nas, bez obzira na kojem dijelu kugle zemaljske se nalazili i ovo slušali, 2026. je zagazila u naše živote. Ja sam sigurna da su mnogi obilježili taj ulazak na pravi način. Ima onih koji su taj doček šampanjac vatromet propustili i ponoć dočekali u snu i ja ih moram reći uopće ih ne krivim i potpuno ih razumijem jer kao dobar uvod zapravo ono što želim reći a to je ta priča o samim dočecima novih godine da sam je i ja tako dočekala i to po prvi puta. Dakle plan je bio s prijateljima otići na doček u jedan prostor gdje bi se nas okupilo 20 ali s obzirom na moju odluku da ostanem doma nažalost ipak ih je bilo nešto manje. Oko 20 sati, dakle vrijeme kad sam već i debelo trebala biti tamo ili barem se spremati i razmišljati o tome što ću obući, shvatila sam da mi se previše spava ne moram ni govoriti da sam zaspala već oko 23 sata i tako se dogodio moj prvi doček gdje ja ponoć nisam dočekala. Prije što se bacim na ono što zapravo želim reći ja se nadam da je svima bilo lijepo. Kratka informacija za sve koji su možda tek nedavno otvorili oči kako su prošle proslave diljem Hrvatske. U Zagrebu smo na trgu Bana Jelačića slušali Luzere Idem, Elemental, Dubiozu, Kolektiv Rijeka je pak plesala uz Crow Dance Party na kojem su nastupali dosta ovako zanimljivo povratak u Rošost Alka Vujca, Indira Levak i ti Simplicija, Sena M i Ilan Biljo. Na Stradunu u Dubrovniku nakon dvije godine ponovno je nastupio Dino Merlin. Tu su bila i dva mlađa imena, ali već jako, jako dobro poznata svima. Hison Mandela i Jakov Jozinović. U Splitu i to naravno na Rivi. Također jedan spoj mlađeg i iskusnijeg Željko Bebek i Baby Lazanja su bili zajedno. U Vukovaru su Vukovarci slušali Zlatka Pejakovića, Osijek je u Novu godinu uveo Miroslav Škoro, u Puli su to bili Neno Belan njegovi Fjumensi, na Otoku Viru pjevala je Nina Badrić, u Opati je to bila Daniela Martinović, u Karlovcu smo slušali Maju Šuput, Bijelovar Vladu Kalember. Slavonski brod je pripao crvenoj jabuci, dok su u poreću nastupili Toni Citinski, Kids from the Sky, Mijač, u rovinju pak Plavi orkestar. Evo za kraj treba reći još u Šibeniku, osim Matije Cveka i njegovih The Frankensteinsa, jedini zapravo grad u Hrvatskoj koji je imao jedno međunarodno poznato i fantastično ime moram reći, Morčiba je tamo nastupila. Evo tako je to otprilike. Noćas izgledalo diljem Hrvatske. Ono što mi je zapravo drago je da nisam vidjela da je bilo puno nekih problema i nekih nezgodnih i negativnih situacija. Nadam se da je zaista bilo tako svima vama koji u ovom trenutku slušate. S obzirom da živimo u jako nesigurnim vremenima, mislim da na tome jako možemo biti zahvalni, ali ne ne čudi da su onda u nekim državama i velikim gradovima doćici bili otkazani to što zbog sigurnosnih razloga, što zbog određenih tragedija koje su se dogodile netom prije između ima su recimo i Bali, Beograd, Sidni, Tokio i Đakarta. No, vratit ćemo se mi naravno sad na domaće područje naravno ako je netko bio na nekom od ovih dočeka pišite, javite se sve ćemo pročitati, naravno ne u ovih 15 minuta jer to i ne možemo inače naš broj je 0996167 pa već ćemo nekad naći priliku da onda malo čujemo i vas ovo je sad prvi put da vas nema jako, jako dugo u etaru i više od 24 sata sve to poziva vas naravno zato što ću kao što sam već rekla pričati o dočecima novih godina za koje mi se zapravo već dugo čini da su opako precjenjeni, barem je to neki moj doživljaj i ljudi koji se nalaze u nekom mom užem krugu. Često nam se dogodi da zapravo osjećamo taj pritisak, sve mora biti savršeno, e, kažu ti Nova godina će biti onakva kako smo ušli u nju, međutim nekako mi se čini da su to uglavnom floskule i što sam starija to više uviđam e, da cijenim oko sebe mir, tišinu, najbliže ljude oko sebe naravno ništa bez malo hrane i pića i na kraju krajeva san i spavanje u neko normalno doba, jer prošlo je to vrijeme kad sam ja tulumarila do jutra. Vjerojatno mi je zato i sad lakše sve ovo prebroditi, pričati ovih 15 minuta kad znam da sinoć nisam došla doma jutros. Sjećam se da sam kao mlađa zapravo često osjećala onaj famozni FOMO za one koje možda ne znaju to je engleski akronim za strah od propuštanja e, anksiozni osjećaj koji znamo osjetiti da drugi doživljavaju nešto bolje od nas moramo biti u, u to uključeni zanimljivije i uzbudljivije nego što je nama a ono što mene zapravo najviše muči oko tog doček nove godine je to da je to možda jedini društveni događaj kojeg sam se mogla sjetiti osim eventualno nekakvih venčanja i svadbi na kojem se očekuje da budeš sretan dakle ne samo da se očekuje nego je gotovo i obavezno ako nisi sretan nešto nije sigurno nešto ne valja, zašto ne želiš ići nigdje, to su pitanja koja dobiješ, često te pitaju gdje si za novu i kako je uopće moguće da novu godinu dočekuješ sam u krevetu i sl. E, mislim da je to tako od e, pamti vijeka, od kako se slave te nove godine, ali čini mi se u današnje vrijeme da društvene mreže tu igraju puno veću ulogu, u svemu tome gledamo e, svakog dana fotografije savršenih haljina, toaleta koje žene nose, stolovi koji imaju na sebi toliko hrane da sve od te hrane, h Poljupci u ponoć, čaše one koje se sudaraju u kadru kad je u pitanju onaj bumerang na Instagramu i slično i sve to nam onda istvori tu neku iluziju sreće koju mislimo da moramo i mi u toj noći osjetiti i mislim da tad više nego ikad uspoređujemo vlastitu stvarnost sa tuđim vrhuncima. I zato Nova godina zna biti brutalna za one koji su sami, koji su nedavno možda izgubili nekoga koji su u lošoj financijskoj situaciji ili jednostavno nemaju energiju za slavlje. Tu su naravno i roditelji autistične i bolesne djece, tu su vlasnici pasa, kojih sam postala zapravo svjesna puno, puno više od kako i sama imam psa, Mnogi od njih svoje dočeke slave u kupaonicama, daleko od pucanja i pružaju utihu svojim ljubimcima ili svoje djeci. Ne moram zapravo ići daleko da bi jednog takvog i pronašla. Jedan od njih je moj prijatelj i kolega Marko koji već godinama upravo zbog tog razloga nije dio naših druženja 31.12. S svim tim skupinama koje sam upravo nabrojala, danas šaljem najviše ljubavi i zagrljaja i imam samo jednu poruku, a to je vjerujte, ne propuštate puno. A ako je nekog moja priča sjetila na neku, na neku vašu ili na nekog koga poznajete naravno isto tako šaljem jako, jako puno ljubavi u tom smjeru Neveratno mi je kako kad smo djeca jedva smo čekali kad ćemo odrasti imati tu slobodu da odemo gdje želimo, slavimo na koji god način želimo da to bude nekakva ludnica a ja zapravo sad kad pogledam unatrag Najljepši doćeci nove godine bili su mi kad sam bila dijete, kad sam bila doma s roditeljima i braćom. Sjećam se da smo mama i ja jedne godine, brat će me sad vjerojatno ubit zbog ovoga, ali jedne godine smo izludjele mlađeg brata jer smo mu e, neprestano pjevali Hajde da ludujemo ove noći, hajde zaljubi se u moje oči. Ako sluša u ovom trenutku, mislim da sam upravo probudila i neke traume. Prva nova godina, kad sam shvatila da to nije više to, je baš prva moja, pod navodnicima, odrasla godina. Potrošili smo vrijeme, potrošili smo trud da nađemo prostor. Imali smo 15 godina, bili uvjereni da će to biti najbolja i najluđa noć ikad. Išla sam kupovati odjeću baš za taj dan, jer sve mora biti naravno posebno i drugačije. I onda je ta večer došla, prošla je, ja sam došla doma, shvatila sam, ok, to je bilo to. Puno truda. A nije se baš puno toga vratilo, barem sam ja tako doživjela. Osim evo moje priče, neke poruke sam već i dobila, pitala također i slušatelje, dobila sam ih jučer pa bi voljela proći i razmišljanja naših slušatelja koje čini mi se nekako isto idu u tom smjeru. Kaže Darko da su nekad normalna spontana druženja na neki glupi dan tri puta bolji od dočeka nove godine, a to... Tvrdi, jer je to i isprobano, kaže za doček su ljudi već umorni od hrane i izlazaka na Božić, očekuješ nešto posebno, a na kraju dočeka ih pola zaspi. Javila mi se Ines koja kaže da je baš ove godine proslava nove godine predsjednjena. Kčer joj ima tri godine kaže napokon da kčer razumije otprilike što je to i da feštamo kako treba. Pozvali smo jedno pet obitelji iz njenog vrtića, svi su imali neke druge planove, s tim da smo neke pozvali prije dva tjedna i tek su odbili u ponedjelja kad sam ih pitala dolazili na kraju. Idemo na lokalni advent na dječju novu godinu da se ona bare malo zabavi, makar ćemo se pošteno smrznut. I onako će ona leći do 22 sata kao i svaki dan, a ja ako izdržim do ponoći super, ako ne, nikom ništa. Dodala i kupila sam dva dječja šampanjca, hrpetinu, grickalica, mini pice za ispeć da bi mi ljudi rekli da ne dolaze tek kad sam ih ponovno pitala što je s time. Nisam imala velika očekivanja nisu nam to neki bliski ljudi ali sam svejedno razočarana, a znam da će moja trogodišnja k biti. Kaže odnosno ajde bit ćemo na toj proslavi vani pa će valjda to biti i dovoljno dobro. Zvone mene nasmijao koji je poslao neku svoju priču iz davnih vremena. Kaže na, sto, na stolu Lavor Francuske, odojak Frištule, Kroštule, baš ono prava silvestarska trpeza, za stolom Dida, baba, mater Čača sestre i ja. U 23.30 se pokvario sat naravno da to nismo primijetili sve do ponoći ali oko 23.40 je stari luster pao na blagu gospodnje, kaže drama i dodao da se još uvijek sjeća tog trenutka kad je vidio suzu u Didinom oku. Marijan onako malo dubokomno kaže da Nova godina jest zapravo samo nastavak stare, kad ih ne bi brojili možda bi na ovom svijetu živjeli i duže, mada siguran sam da svi imamo zadatak i kad ga obavimo i svi idemo u beskraj. Marija... Kaže da ona uopće nema zapravo euforiju kad je nova godina u pitanju, sve je ravno nuli i kaže da je već dosta godina to tako, skoro svaku godinu provede doma na kauču ili ispred TV-a i mobitela, ode malo do rodbine koje su je doslovno pod nosom, ali kaže nije da se žalim jer sam inače ja mirna, ne olim klubove i mjesta gdje se puši, tako da meni zapravo i nije tako loše, ali uopće euforije neke pretjerane nema ja se moram složiti s Marijom a ono što mi je zapravo palo još napomet kad sam pročitala njezinu poruku je taj financijski aspekt cijele priče svaku novu godinu te cijene odu nebesa naravno još uvijek su tim nebesima a na kraju za jedan izlazak koji ispadne puno bezvezni od neke obične subote potrošimo puno više novac ode, pitamo se gdje je a ne ostaju nam neke ovo uspomene za koje možemo reći stvarno je vrijedilo i da nekako sve ovo zaokružim i dođem do poante Mislim da većina nas gleda na doček nove godine ispraće stare kao na zatvaranje nekog kruga, novi početak i zapravo ogledalo onoga kako nam je život izgledao posljednjih 12 mjeseci. Ako smo prošli neke teške trenutke, možda baš tada želimo mir i nije nam ni do čega. Ako je bila fantastična puna nekih ludih uspjeha, možda onda zaista želimo osjetiti potrebu i osjećamo potrebu da to bude tako i da to stvarno bude najluđa noć u godini. Kad čovjek malo razmisli, možda zapravo onda uopće nije ni pogrešno tu novu godinu ispratiti na pravi način. A kad kažem pravi način, ne mislim na pravi način najluđa noću godini. Mislim na onaj koji je pravi za nas. Ako je to glavni trg nekog velikog rada uz gužve, veselje, glasnu glazbu, neka je. Ako je to u domu s najdežim prijateljima i obitelji, neka je. Ako je to sam sa sobom, svojim mislima, nekim dobrim filmom ili samo u mraku i tišini, neka je i takva. Moja želja, inače za ovu godinu i sve dolazeće je da više radimo ono što želimo, a ne ono što se od nas očekuje. Jer čini mi se da blagdan i pa tako i ovo Silvestrovo koje smo jučer prošli i nova godina koja nam je došla danas, sve više iz nas izlače upravo to i to onaj osjećaj da nešto moramo, da je nešto nametnuto, Šaljemo poruke svojim bližnjima o kojima im čestitamo, e, njima šaljemo želje u kojima poručujemo da Nova godina bude baš onakva kako žele. A onda, odmah samo, na samom početku te iste ne radimo to. Zakoračimo u nju s pritiske, osjećaj da baš moramo biti na nekom mjestu u neko vrijeme bez da to zaista želimo. I kako onda očekujemo da će ostalih 364 dana godišnje biti išta drugačiji. Ne zaboravimo da jedan datum ne određuje puno toga, život nam se na kraju krajeva ne mijenja puno nakon te ponoći. Evo i za kraj, kao i uvijek vjerujem da vam je jasno da ova priča nije bila zapravo priča samo o dočeku, bila je nama samima i prilici da stvarno počnemo iz početka i to onako kako zaslužujemo. Hvala vam, moje ime Dora još jednom, sretna nova godina i neka vam bude baš onakva kako si želite.